Ewa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala zahvaliujeva se, što nasi počastio da se najče mu urodje i svjedujemo jednoj njegove Allah subhanahu wa ta'ala velikoj blagodati da svjedujemo jednoj njegove Allah subhanahu wa ta'ala znamenja kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome govali u Zalohovu dozvolu, njemu neka je svaka hvala gdje smo da obstanimo i u priliči sklapanje braka između našeg, ako bog da, hajrli brata, na Ila Rešitbegovića, ispoznate porodice s kojom jerujem da Dračanca ima bravo da se ponosi njegovim roditeljima i ostalom njegovom braćom i molim Allahus Buhana Ovatala da ih takvi još bolji mučini sve dok ne udovsa oboga svijeta. Da bude zadovoljna s njima i na dunjalu koju sutra naklije se kada ih izvede pred sebe. Svjedočimo braku između njega i njegove izabranice. Inša Allah odjela nadati se da je i ona i njena porodica ista takva. Čirke, Jasmina, Puskića i Zavidovića. Ja, ja, ja, ja. I Allahu subhanahu wa ta'ala da podajem bereketa i našim bratu na, i sestri, djerci Jasminovoj i da ispoji u svakom hajdu. Nekoliko savjeta i njima i nama, koji smo već u braku, i oni tamo nisu, a stupiće u brak. Kako da ويقول الله سبحانه وتعالى بلك <تضحك> برد تبراك نيام على أستغال الله سبحانه وتعالى برك بسوء وكيزي نازيبا سوء آياتم سوء دوقاسم سوء دوقاسم سوء دوقاسم سوء دوقاسم قوشت كرجو سوري الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزغاج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويضر الله آياتا znamenja, dokaza jeste da vama od vaše vrste, od ljudske vrste daje žene, da se uz njih smirite i među vama uspostavlja ljubav i samilost, doista su to ajeti za one koji žele da razmišljaju. A pa kako očuvati ovu blagodat, ovu alohu oznamenju, kako divjeti uspješno u braku? Svi smo mi svjedoci koji oženjini, da ponekad dolazi do problema. Međutim, kako ostati postajan u tim problemima, sačuvati vrak? Iako smo također svjedoci da mnogi muslima se vrako im pucaju, počesto znaju pucati zbog sitnica. Pa dakle, savjet svima nam, i vratu na ilu, i svima nam. Vrak je institucija uzajavnog, međusobnog potpomaganja, neiskorištavanja. Škarac i žena nastupaju u brak da bi iskoristavali jedno drugo. Damti dašmi. Uskratiš mi, usklati mi, ne? Zdakle brak je institucija podpomaganja. Gdje se trebaju podpomagati? Na dobročinstvu, na dobro, u hajru, pobožnosti, pokornosti Allahu subhanu ve ta li u ovom životu. Dakle brak nije trgovina kupoprodaja. Supružnici nisu Trgovac i kupac, onaj ko ima robu i onaj koji želi tu robu. Ojedini muslimani, kada stupi u brak, kada se oženi i datno vjenčeni dal, svojoj supruzi mislili da su je kupili, da s njom mogu postupati kako oni hoće. Da je žena roba kao i svaka druga roba, da je žena poput auta, izvozaš ga i ostaviš ga. Žena je insan, ljudsko biće. Mnogi kažu što hoće više. Obezbijedio sam joj krog nad glavom, Hranim je, odjevam je, čak sam zbog nje u dugove ušao. Žena nije se udala za tebe. Nije došla u tvoju kuću zbog hrane, jela, pića i novca. To imala je kod svoga bada. Nije došla zbog toga. Došla je kod tebe da živi i proživi s tobom život. Da ti posvjeti svoju ljubav, da joj posvjetiš svoju ljubav. Da se suosjeća s tobom. Da poštuješ, uvažavaš, cijeliš. I isto tako i ona te došla je da se smiri kao što Allah suhveno kaže i daj vam žene od vaše vrste da se ovdje ih smirite. Zato dobro shvatimo jedni i drugi, muškarci i žene, svoju ulogu u braku. Muškarci pogotovo to što nam je Allah dao kalame upravu nad ženama u braku. To ne znači da se možemo ponašati kako mi god ćemo. Iživljavati se proste, pogrtne riječi, govoriti u lice i ostalo. Došlo je hadisu kod Buhari kod muslima da je Allah u poslani karih i salatu, islam rekao La'uminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi Niko od vas nećete vjerovati kako treba. Niko od vas neće biti vjernik kako treba sve dok ne bude želio svom bratu muslimanu ono što želi sebi. Sve dok ne budeš želio bratu muslimanu drugom ne onom po krvi po rodu već drugom bratu muslimanu ono što bude želio i sebi. Ako ne budeš takvom želio nisi pravi vjernik. A takvog odnosa su najpači naši blizni, bako majka, supruga, djeca. Da njima želimo ono što želimo i sebi. Pa zato dakle, a na takav način se obhodimo prema svojoj supruzi, a isto tako i supruga prema svome suprugu, prema mužu. Da mu voli i želi ono što želi i od njega da doživi. Zatim, drugi savjet svima nam. Ne tražimo u braku, a imamo braka, ne tražimo potpunost. Ne tražimo savršenstvo. Nema savršenog čovjeka. Nema potpunog čovjeka. Potpunost u vjeri u ponašanju moralu, u razumu, nemogućaj kod ljudi. Kod muškaraca, pogotovo kod žena. Za se neko ne nađe uvređen, pogotovo kod žena. Jer je došlo u kod Bukhari, kod muslima, da je Allah u poslaniku alihi salatu sam rekao iz te usu bin nisadi khairan. Oporučuje vam da se lije poobhodite prema ženama. Fa inna l'mr'ata huliqat min dila'in. Jer je doista žena stvorena od rebra. A najkrivlji dio repra jeste njegovor. Pa ako budeš tio da ga ispraviš, slomit ćeš ga. Ako budeš tio nao ženu da ispravljaš, da traviš od nje potpunost da bude prava, kako treba, u svakom stanju, u svakom vremenu, u svakoj situaciji slomit ćeš ih. Odnosno slomit ćeš svoj vrak. Nema savršene ženi. Budiš li tražio savršenu ženu, živit ćeš život sam. Živit ćeš svoj život sam. A ako ga ostaviš tako, kaže Allaho, poslanik ali neće prestati biti krivni. Već, dakle, lijepo se obvorite prema ženama i polako ih popravljate. Dakle, moramo biti svjesni jedni i drugi manjkaosti. I ne smijemo kada brinitimo neku osobinu s kojom mi zadovoljni, energični biti. I odmah, dakle, koriti je zbog toga. Već, ukoliko su pogotovo dunjavučka pitanja, dunjavučke stvari, pređemo preko toga iskoristimo kasniju pogodnu situaciju priliku da je popravljamo. Ne možemo biti inertni. Takođe došlo u godišu kod mama muslimana da je rekla da su slavni kralji i sada neka vjer. Muž ne Brazile vjeri što je koliko moguće zadovolja nekom njenom osobinom, ne pogleda poklada u njenu drugu osobinu kojega u dobrovoljiti, u dobrovoljiti zadovoljiti. Tako ukoliko primitimo moj trenutak, prelazimo preko toga. Poklajamo drugu osobinu Koja će, nas, koja će nas zadovoljiti. Jedne prilike, Omer, čuli ste za Omera, radi Allah, sad ste imali priliku da gledate za Ramazan i prije Ramazana, Omer, radi Allah, je bio drugi halifa, Allah posanika, jedna prilike krenuo čovjek, njemu, Omeru, halifi, da se požali na svoju ženu. Žena neposlušna, hoće svašta da kaže, pa na toj izgledao u kući, u awli, na čarši, krenuo i došao Omeru u, Omer, u awli, ušao Došao opred vrata, pokucao jedan put, drugi put kad iz Omerove sobe, kuće, čuje Omerova žena, Omeru sve nabraja. Kaže, ja došao Omeru da se požalim na svoju ženu, ugladaj šta njemu njegova govori. I čovjek se okrene. Umeđu vremenu, dok se Omer raspravljao sa svojom ženom, čuje neko kuća na vrata. Žeko šuti, čuće vas, neko je došao na vrata, nabraja. Omer. Omer poleti do vrata i vidi čovjek hrći, izlazi izavljiv. Stane, gdje kreno, krenuo? kreno. I reći ne reći. Dok da se požali na svoju ženu, a vidim što tebi tvoja govori. Kaže šta ću? Pogledajte šta je rekao Omer. Šta ću? Jeste, ona je takva i takva. Zna mi sva šta reći, zna mi sva uraditi. Ali ona mi sprejma hranu. Ona mi bere odjeću. Ona mi čuva djecu. Ona me štiti od harama. Nedozvoljeno od načina zadovoljavanja svojih strasti. Život na Dunjalku nije doga. Saburaj. Dakle, gledajmo one njene dobre osobine. Ebu Dardara, Djevla Huzam, također i Darlashaba, rekao je svojoj supruzi kada je stupio s njom u brak. Rekao je, ako te nekada u životu nečim rasrdim, gledaj da budeš zadovoljna sada. Nemoj se ti srditi na mene. A ako ti rasrdiš nekada mene, ja ću nastaviti da budem zadovoljan s tobom. Samo tako će naš život potrajati. Samo će tako naš život potrajati. Dakle, pa budimo svjesni da je žena manjkava, I tako isto. I mi smo majkavi kako bismo jeli željeli da se postupa prema nama i mi postupajmo prema njima. Ukoliko nas, ukoliko nas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša lošom ženom. Vremenom. Eto, tražimo vjernicu. Tražimo Bogu I nađemo, ali vremenom. Čovjek se mijenja. Onda gledajmo da se ne i natimo njoj. Ako ona ponekada bude loša prema nama, ponekada nam kaže lošu riječ, pogrdnu riječ, sovku, uradi nam nešto, Gledajmo da mi njoj ne uzvaćamo, uzvaćamo istu njeru. Ako ona neće da čuva Allahove granice po pitanju nas, da se drži propisa po pitanju svoga muža muškarca, onda mi gledajmo da mi čuvamo granicu prema njoj. Allah ovu suhveno tava propisa. Jer nam je takvo ponašanje naredio Allah, a nešto bih ja htio ili ne bih htio. Zato je, jer je rečeno, ako ljudi neće da budu bogobojazni prema nama po pitanju nas, onda mi gledajmo da budemo bogobojazni po pitanju njih. I imam Ahmed Rahimahullahu tj. rekao je lijepo ponašanje. Sastoji se ili najveći dio lijepog ponašanja nalazi se u prelaženju preko grešaka. Ako nam ona tako nešto kaže, Ne nemojmo se mi natiti, pa reći tako istu takvu jeli riječ ili postupiti prema njoj kao što je ona postupila. Mi ne znamo, možda nešto kod nje prezirujemo, na kraju nam Allah sviđa nam tj. toga dobiti. nam kaže riječ, pa mi osaborimo pokušamo da je lepo posavijte i možda nam Allah subhanahu wa ta'ala da dê izlast iz nje kao što je došlo u ayatu visure an 19. majtu wa asiru unna bi ma'ruf je pozivite va in karihtum hunna fa'asa an takrahu shay'an wa kod njih kod žena a možda ono subhanahu wa ta'ala ono što vi prezirite da nema veliko dobro A dakle, ne možemo se inatiti mi njima, ukoliko nam one nešto urade. Ili je mi njima, a dakle, jedni drugima ne uzraćamo istomjeru. Nekoliko primjera, a takvi primjeri su brojni. Jedan od učenjaka. Ibn Arabi spominje u svom tefsiru, kod ovoga 19. jata sura, je nisa, slučaj svoga učitelja, šeha, Ebu Mohamed Nebi Zijada, koji je bio mnogo učen, imao mnogo imetka, bio poznat, bio lijep, zdrav, ali i žena mu je također bila poznata po dugom jeziku. Znali svi učaršiju mahali. Pa bi mu često govorili šta ti je što se ne rastaviš, ti je učen čovjek, imućan, imaš mnogo imetka, lijep, zdrav, svaka bi htjela da se odasa Kaže, vidi, sin, Allah mi je dao mnoge svoje blagodade. Dao mi prije svega najveću blagodat šarijansko znanje. Dao mi imetak, dao mi zdravlja. Allah svoga roba neće i mora iskušavati da moje iskušenje u njoj. ja na ovom iskušenju mogu da se boram. Ako ne budem ministarjim na ovom iskušenju, može mi Allah dati veće iskušenje na koje možda neću osaborati. Također, jedan od savremenih učenjaka, Mohamed Lutvisa Bag, prenosi slučaj, prenamo mu je jedan od njegovih učenika koji je također učio kao drugog šejih, slučaj, dakle, tog drugog učitelja. 40 godina je, jeli, taj drugi šejih, Pa kaže jedne pilke tom svom učeni ku to vidim ja 40 godina živim sa ovom ženom a ni jedan dan otiš 40 godina nije mi bilo sretan. Son. 40 godina žini a ni jedan dan nisam proživio leposno. Pa sam mu govorio šta ti je čekao ti učen nisam tako možeš da se oženiš pa kaže ne ne ja sam saburao i možda da nisam saburao Da sam je razbio, možda ne bi postigao mnogo šta od onoga što sam postigao. što sam postigao, kaže, ona se loše obhodila prema meni. Slovala me, vrijećala. Nisam mogao da boravim često s njom u kući zbog takvog njinog konašanja. Pa sam se izdvajao, posvetio, u biblioteci se nalazio i pisao knjige. Napisao ogroman broj knjiga, drugi se koristili mojim knjigama. Nisam se vraćao u kuć, kogli se vratio, stop da borajuš sa takvom ženom. Pa sam odlazio po drugim gradovima, zemljama, Pozivao Allahu vjeru, Allahu dao Kabula na mojim rukama, mnogi se vratili, Allahu je vjerit. Ona mi rodila djecu koja me sada hizmete, koji čine dobročinstvo meni, pa sam se rastavio od takve žene, možda ništa od, bi, možda ništa od ovoga ne bi postigao. Također, jedan od današnjih veliki učenjak, Ebu Ishakar Uvejni, spominje na predavanju koristi života sa neposlušnom ženom. Ako ima koristi u braku sa neposlušnom ženom, onda sa hajrli poslušnom ženom zasigurno imaju šviše. Zato dakle, čuvajmo svoje brakovi. Ne dovodimo zbog običnih lukosti brakog. Ja sam imao jedan slučaj u Travniku gdje su se razveli zbog boje store. Ona poće uboju, on poće uboju. se zbog boje. zbog muposti. Kaže u ishakal huvejni koristi života sa neposlušnom ženom. Kaže, takva te žena stavno posjeća na zikru. Stavno zikriš. Kad god ti kaže, ružno uradi pretogun ti je stavu fila Laha, laha, laha, laha, laha, laha, laha, Samo zikriš. Zatim kaže, takva žena te pomaže u odružavanju rodinskih vezak. Ne ide se kući. Ne meni se kući. Kome ćeš ići ideš u ovoj majicu, ideš u ovoj babi, ideš u ovoj bratu, ideš u sestri. Takva ti žena pomaže u obalanju pogled ako bi htio da pogledaš u neku drugu ženu da se ženiš s drugom kaže sve su one mete pederi ova lažna sve su one istog meglarsko on laže tu skidanju kilaže ništa tu se ne bilo da ideš s njim a pita pojebani druge kolesanatarke da dakle, ima koristi u životu sa takvim ženama onda da kad zasiguro ima je li te kakve koristi u životu sa ženom je i na drugoj strani sa haire li je li Pa nadate se, <gledan> Bog, mi moramo moliti Allah subhanahu wa ta'la, jer je brak prekretnica o čovjekom u Zato je Allah posanite alihi salop sami preporučio da ta klima se uči dova, da se mladincima uči i dova, da se molimo Allah da im podari bereketa, da podari bereketa i da ih spoji u svakom hajru, jer to čovjekova prekretnica potreban je dove, potreban je pomoći, pa jer ako Bog da nadate se, mi molimo Allah subhanahu wa ta'la da iz braka izađe, ako Bog da je čestito potomstvo budi pokorni Allahu subhanahu wa taala kao što je došlo je u suri al-araf da Allah subhanahu wa taala rekao vel baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi izničaj svakog usnobilac glad nadihabuta la yakhruju illa nakida ali iznečisto vrljavo neplodno tajna tačestajnično pa iskhajeni porodci jedni i drugje s kojih izadju muž ili sukoga, ako volga, negati se čestitom kultumstvom. Dakle, ako volga, gledajmo da se držimo ovih savjeta, gledajmo da se držimo ovih savjeta, da se međusobno pobažemo u braku, da ne tražimo potpunost u braku, da budemo svjesni svojih manjkavosti, jer po manjkavosti izuzel manjkavosti u vjeri da prelazimo jednu jedinu, da se u vjeri popravljamo, i ukoliko ponekada i doživimo nešto loše od jedno od drugoga, Ali nemojmo uzvraćati i nemojmo uzvraćati i sve jer, ovo je dobro. Hvala vam da vidjela, da nas povrati u Nailu i sestri, hvala i berečeta njihovom životu i da iskoji u